До боротьби проти кремлівських поневолювачів та експлуататорів ми кличемо також «російський народ». Російські народні маси зазнають з боку кремлівських за такого самого політичного і соціального гноблення, як і неросійські народи. В 1917 році разом з усіма іншими народами Росії російський народ піднявся нереволюційну на боротьбу проти царського самодержавства, проти поміщиків і капіталістів в ім'я справжньої політичної свободи, в ім'я справжньої рівности і справедливості, в ім'я справжнього знищення в Росії всякої політичної та соціальної реакції. Того всього російський народ не осягнув. Большевицькі узурпатори насильно вирвали з рук російського народу владу і, прикриваючись революційними фразами, встановили на території колишньої Росії нову різновидність самодержавства, побудували нову експлуататорську соціальну систему. Не мав політичної свободи російський народ у царській самодержавній Росії, немає війни її сьогодні, і в большевицькому диктаторському СССР. У царській Росії російські працюючі маси експлуатувались поміщиками-капіталістами, а тепер вони експлуатуються большевицькими вельможами. Своїх ідей політичної і соціальної волі російський народ ще не здійснив. Ці ідеї чекають на організовану армію нових борців з-поміж російського народу. До російських народних мас гноблених і експлуатованих колись царизмом, а тепер більшовицькою клікою, до російських народних мас, які мають відвагу і знаходять у собі силу підніматися на революційну боротьбу проти своїх гнобителів, до російських народних мас, які відкидають і ненавидять усякий імперіалізм, ми, українські революціонери і повстанці, плекаємо тільки щирі симпатії. Ми з найбільшою радістю повітаємо російський народ на фронті революційної боротьби за повалення большевицької, гнобительської і експлуататорської систем. Як ми дивимося на наступну війну? На війну між СССР і його противниками? Ми розраховуємо як на допоміжний момент у нашій боротьбі, як на ту сприятливу обставину, яка полегшить нам визволитися власними силами. Ми завжди ставили і ставимо сьогодні на сили українського народу, на сили всіх поневолених народів Совєтського Союзу. Які безпосередні завдання нашої боротьби сьогодні? На теперішньому етапі нашої боротьби – Наші безпосередні завдання такі. Перше – включати до активної революційної протибольшевицької боротьби ще не включено до тепер частину українського народу. Друге – шляхом революційної пропаганди освідомляти народні маси СССР усіх національностей у тому, що таке большевизм на ділі розкривати всю антинародність большевицької системи, вказувати, в який спосіб народи Совєтського Союзу можуть визволитися з-під большевицького ярма. Третє – стимулювати виникнення організованої активної протибольшевицької боротьби в усьому СССР. Чому ми мусимо вести нашу боротьбу методом збройного підпілля? У терористичних умовах Совєтського Союзу ми не маємо змоги вести нашу визвольну боротьбу в іншим інший спосіб, як тільки в формі збройного підпілля. Саме тому ми сьогодні примушені сидіти в лісах, у підземних криївках. Для боротьби з МВД і МГБ ми носимо зброю. Такі форми боротьби – Накинув нам ворог. Зрозуміло, що такі форми політичної боротьби незвичайно важкі, оскільки, одначе в умовах Советського Союзу такі форми боротьби єдині можливі форми протирежимної політичної боротьби взагалі.